tardes amigos aquí desde de Radio San Boi no 89.4 da FM Así que amigos, estamos no programa Galegos Novaixo e Vamos no primeiro pois saludar o noso compañero que está ali nas vías de son o noso compañero Damián. E tamén hoxe temos que disculpar aquí en directo a Xulio pero teremoslo polo cío telefónico pero vamos a talles ese blog e ese correo electrónico que é galegosnovaixo.blogspot.com e galegosnovaixo.gmail.com e temos dous teléfonos que son o 93 654 1400 e o 93 654 1500 xa sabedes Se si queredes poñervos en contazo connosco ou queredes escuitarnos por internet e de pasando voz, pois pues tamén o podedes facer a través de internet e enviarnos pois un correo eh, o blog ou un correo electrónico. De acordo, amigos? Pois seguimos aquí no programa e vamos a escuitar un pouquiño de música do Grupo Lume a Xaia da Carolina. Carolina Señor cura, non baila, porque elevo unha coroa. Baile, señor cura, baile, que Dios todo yo perdoa. Baila, Xes, Carolina, baile no cuartel, dime con quen baila, ches? baile Ba leches Carolina, Balei si sí, señor, Dime con que mai leches, baile co meu amor, Bae co meu amor, Baeico meu amor, Balaches Carolina, Balei si sí, señor. Bueno, amigos, baixamos un pouquiño a música e vámonos ir, como non, ás terras de Monforte de, de Lemos. E vamos nesa sección que temos, quen xe te preguntou? Quen xe preguntou, Xose Manuel, se non xe preguntaron, pois pues, pregunto xeo. Como vai eso por aí? Bona tarda. Bona tarda a totoam. A, totoam? a totes as gallecs e aos catalans. Efectivamente. Pois pues, si, sí. ninguén me preguntou. Pero pregunto xeo. Pregúntasme ti. Exactamente. E é moi de preguntar, eh? Si, sí, eu son moi preguntón. Sabes que se, se tingas cousas todo se sabe? Si, sí, se se dice todo, sabes de todo. Claro. Mm -hmm. Pero bueno, ainda que non me preguntes, eu vou xe contar cousas. Pois agorda así un segundinho, que vamos a saludar a outra persoa, que eh, hoxe estou aí que nos estudios de entrar, estou eu solo. Pero temos por outra banda o noso compañero Xulio. Boas tardes, Xulio. Xulio, boas tardes... Pois non sei se... Tela ou non o tes? Pois... Ou andan que... por as meigas? Se ve andan as meigas por aí. Andan por aí? Pero se non, pois entrará dentro dun momentiño. Se si non, vamos tu... empezando, non? Eh, exactamente, vamos empezando. Pois bueno, a ver, pasou outra semana, como pasa o tempo, amigos? Sí hai que ver como pasa o tempo. Pasa o tempo, pero a Cris non dá pasado, eh? Non, iso si sí que non dá pasado. Por desgracia. non Pero bueno... Eh, en esta semana pasaron muchas cosas, cosas eh, como no da tiempo a contarlo todo, sí. pues conto vos o que me da gana, lo <risa> que me peta, exactamente aquello que no me preguntades, sí. eh, a mí me parece absurdo, interesante, bueno, eh, cosas curiosas eh, eh, que son de actualidad, segundo, siempre es mi criterio, ¿me lloro o peor? Empezamos, mira, conto vos. Dime. O primeiro eh, tema é eh, a veces, sendo galego A realidade é galega A marcha da crise E eh, a situación económica do país Pois hai temas que se repiten Ao longo dos dos anos Das décadas e uh -huh. Eu que xa teño aí os 40 anos Pois vos vendo que se repiten Son cíclicos os temas Ti tamén me das razón Lógico Explícome un tema, tema aparte... de... espera, espera un segundinho Que me aparte Espera un segundinho Que me aparte Que temos a Xulio xa Ahora por aí sí. Eh, Xulio, boas tardes Ola, boas tardes Como estamos aí por ese sitios? Estamos en Caldas de Monbui Hombre, en Caldas de Monbui sí. Sí, sí, señor, pois pues moi ben Temos a Xosé Manuel a beira tamén do teléfono Veña Pois pues seguro tamén a Xosé Manuel e a todos os ointes Boas tardes, Xosé Manuel Boas tardes, Xuleon, veixo que estamos a tres bandas hoxe, non? Si, sí, hoxe estamos a tres bandas Pois <risa> pues ben, dicialle a Armando, tamén che digo a ti, a Damiá e todos os que nos escoitan Dime Que os que somos galegos sabemos que hai temas que se, se repiten cíclicamente sí. E un deles, teño, teño aquí un par deles, un deles é o tema do dos gandeiros e o mm. tema o do leite Ai, do leite Pois ben, esta mañá amaeceron eh, con pintadas e silicona nas pechaduras moitos centros de Gádiz. Gádiz, esa mm. cadena alimentaria mm. sí. que chufa moito de ser galegos nos anuncios, sí. eh, que é unha das cadenas alimentarias máis potentes de Galicia, mm. pois apareceu co, eh, co actos de sabotaxe. Ostras. Eh, seica, eh, o sabotaxe, foi por a suposta utilización do leite que fan como producto reclamo. Uh -huh. tamén dendo o leite a prezo moi baixo e un uh -huh. atractivo para, para a compra, uh -huh. e, pois anuncialo como leite de, a prezo de ganga uh -huh. As pintadas que se podían ver esta mañá en Gádiz de Santiago, Lugo, Santa Comba, Vilalba Carballo, Sarri Aladín o aquí Monforte, que o mesmo vin había pues, pintadas co lema Leche de Saldo no, ou Vendéis Sangre de los Ocanaderos uh -huh. Pois Sabedes tamén por a, por a actualidade que os gandeiros están desesperados claro. eh, porque se está cobrando leite moi por baixo do coste de producción. Uh -huh. Organizacións agrarias venen advertindo xa hai tempo que a situación dos gandeiros galegos está ao límite. Uh -huh. Hai máis de 10.000 explotacións que poderían pechar. Uh -huh. Entón o tema pois, é para queixarse, para pa petar na mesa e dicir hasta aquí podíamos chegar. Eh, para 27, din voceiros agrarios que está previsto deixar de suministrar leite ás grandes industrias. Entón, a ver que pasa, o tema enquistouse bastante, os grandeiros por fin parece que están bastante unidos, eh, deron golpe na mesa e din que, bueno, xa está ben, que as pocas explotacións grandeiras que hai vais a acabar con elas, esto de tomar o pelo traendo leite moi barato e aquí dando a prezo por baixo do coste de produción, pois que, que non pode ser uh -huh. con razón, non? É lógico Hai un ministro por aí que di que sí que, que o quere arreglar Ah, un, sí, bueno Un, vale. <risas> un ministro que, que dixo que iba a Bruselas para intentar arreglarlo sí. Bueno, a no Bruselas que... no... para no... as cousas a ver Non será un que ten barba? Sí, un de, de, de ah. agricultura así ah, que... ah, bueno Pero ese non sabe que é no un nabo. Un tal Cañete igual, non? É un car carrete, digo, cañete, cañete, sí. sí un claro. Cañete, sí. Bueno. <risas> Subide ya voz a Xulio, que se, se escoita moi longe, pequeno, digo, que está máis perto que, que, que moi. Eh? <risas> pues bueno, pois, pues, ese era un dos temas que vos digo que, por desgracia, imos escoitando cada pouco, uh -huh. que, pois, pues, é a situación pues, do, do, do agro galego, neste caso dos gandeiros, que ven como o seu traballo eh, pasan os anos cada vez menos valorado, eh, ata, pois, pues, selle toma por pito do sereno, eh, se esforza a vender a un precio por debaixo do, do coste de producción. E outro tema, eh, tamén o tema do, do mar, de como a costa galega eh, sufre pois, desgracias, E a que máis coñecemos a que máis deu que falar, máis internacional, foi a do Prestige, como ben sabedes. Que hoxe cumple 10 anos. E, cúmprese 10 anos do Prestige. Sei que o día en que realmente reventou o barco, penso que foi o 19. Bueno, bueno pero xa a desgracia xa estaba. A desgracia estaba, sí, 10 anos. Dez, sí, como sí, díben díz, sí. anos do Prestige. Despois de 10 de anos comeza o juicio. Imaginade... Sí. A xustiza que temos, que rápida é sí. E agora, a parte de rápida Vai ser costosa Porque sabedes que tamén houve mobilizaciones Outro día de abogados uh -huh. eh, De colexións de abogados Por a subida de taxas Ou seja, que agora para recurrir eh, sentencias Para presentar demandas Vai haber que pagar ainda máis do que se pagaba sexa, que, Por momento que digan que hai unha xustiza Universal para todo o mundo sí. Hai que pagala Eu penso que do Universal xa tem máis ben pouco, non? Si, sí, moi pouco Pero bueno, imos a tema do prestíx Oito, xa de pagar que? Pagarlle aos abogados ou a xeustícia? Non, pagarlle ao Estado Ah, ao Estado, vamo vale. ah. abogados queixen, porque claro, se vai costar máis eh, Presentar unha demanda Ou costar máis recurrir básicamente claro. moitos cidadans Moitos clientes de abogados uh. Van eh, pensalo ben E van deixar de demandar E van deixar de, de recurrir Entón, claro. menos traballo para os abogados A parte de menos traballos claro, E si claro. poña morgaza O cliente A ver Queremos, queremos sacar o, o, o atasco Que hai nos xulgados Entón, uh -huh. a solución máis cla, máis, máis doada é uh -huh. eh, Máis doada Se queredes aínda para un goberno conservador uh -huh. E, eh, pois, pues, bueno Poñer un, poñer un filtro Que filtro poñemos? O dos cartos Que es paga a justicia que teña máis cartos Claro Vale, entonces si hai que pagar por, por defender os teus dereitos, menos xente defenderá os seus dereitos. Calarás, sí. eh, quedarás te, como perdedor ou, ou non intentarás defender o, o teu dereito, eh, entón, claro, xe será un caso menos nos xulgados. Pois no, bueno, como hicimos sempre, o pobre que, que teña como todo o mundo un sistema xurídico... A Universal Pois pues, mm. todo mundo ten direito a, defend a defender eh, Pois pues, a, a, a As súas causas, non? Exactamente Pero desta de maneira Como era en tempos de Roma mm. O que ten padriño o que ten cartos pues, Exactamente defender os seus delitos sin ningún problema Pode, pode arriscar e, e outro pues terá que perder Sin, sin chegar a A xulgado vale. Boa Entonces, eh pues estamos así, justicia lenta y agora pues ainda porriba eh cara. cara. Eh no tema do prestige, como sabedes, eh comeza sí. agora o xuicio eh o xuicio máis global da historia, máis global porque implica catro continentes e 21 países. No. Sabedes que o prestige viaxaba de San Petersburgo a Singapur en esa viaxe e detrás no que se está descubrindo entramado o en Beléñe brutal que hai pois hai aí empresas fantasmas eh, eh, empresas piratas de, de todos os países sabemos que os armadores como sempre defendes entre eles eh, son expertos eh, no embeleñe limpan mans eh, e para o, o seu negocio complicalo máis pois a veces pois teñen por exemplo buques con bandeira de Bahamas uh -huh. eh, registran os en registros caóticos como de Liberia uh -huh. e despois reparan en asteleiros barateiros como os chineses ao final, eh, a implicación dos 4 continentes de 21 países eh, busca a guía no Palleiro exactamente non, por dicilo rápido uh -huh. pois esta maña activistas de Greenpeace, por exemplo penduraronse nos tallados de Expo Coruña uh -huh. que onde se está celebrando o xuizo en Coruña cunha pancarta co lema onde están os responsables Entón, pois, aí na, nas, nos debuxos, ou fotografías, pois, temos a Rajoy, Arias Cañete, Francisco Álvarez Cascos, Xaume Matas, ¿Qué? Álvarez de... Ese de Los hilillos. Sí, o de Los Silillos, sí, O de Los sí. tamén está aí. Ah, vale. Ora protagonista por moitas cousas. <risa> se buscar veces a, a merda, a merda tápala, pero... Como remolvas un pouquinho, cheira. Pero cando se empieza a remover, se sí, volva a cheirar todo. <risa> Uh -huh. Eh Mangouras, capitando Prestigio, decidiu, mira que este, que se de, declaraba, que se non declaraba, ao final decidiu declarar, pero con limitacións. Uh -huh. Non responderá responderá a algunhas partes no do proceso. Uh -huh. Como sabedes, uh -huh. é un cabeza de turco, algo de culpatería, sí. pero bueno, eh supoño que o oh, Anai, como se di vulgarmente, Anai do Cordeiro. Sí. Está detrás. Ha de ser un peixe gordo. Sí, é, é tan gordo. Ademais, é un culpa, peixe pequeno. Ademais, a culpa quedou ali no enterrado, no, co prestíxe ali no fondo. Claro. Lembrades vos eh, Castelao que tiña, bueno, tiña moitas frases sabias, pero había unha que viña a decir, igual non a reproduzo textual, pero viña a decir que a justiza é como unha rede, rede na que só caen os peixes pequenos. É, eh, cos grandes Así... fuxen. Efectivamente, por este caso eh, Sendo negativos e pesimistas outra vez A xustiza eh, Lenta e cara eh, Pois agora fará perder eh, Tempo e cartos a, a ver que non é o xuiz bonito Ou xuices Que desembeleñan todo este, esta maraña De implicacións, empresas, etcétera Uh -huh. a ver que en desembeleña ao final dá un culpable consigue indemnización a ver que pasa a ver, bueno, a ver que pasa pues porque que es, ser... eh, empresas insolventes eh, desaparecidas, eh, fantasmas eh, peixes gordos que non se lle pode tocar ao final isto igual queda como di, Armando con bo criterio enterrado co chapapote sí. bueno, a parte do chapapote non se sabe que facer del Que estáo aí contaminando e co, Con moita sorte eh, A única empresa solvente que hai Que é a compañía de seguros pois Que tamén ten un equipo de abogados de envergadura uh -huh. Non serán abogados que nos eh, Podamos ter algún día se necesitamos Estes creo que cobrarán un pouco máis uh -huh. xa, se xa se tratarán De de, de Fuxir de, despla de desplazar o bulto Pa que tampouco teñan que pagar uh -huh. Ou que pagan unha mínima cantidade Exactamente E así, así vai o tema, pero bueno, desa do Prestige, eh, hai que recordalo para que non volva eh, bueno, eh... a pasar, e, bueno... Porque é, é eso, ese Prestige que está aí apilado, por falta de orzamentos, pois non saben que facer con ele, porque en un comenzo se ve que era resolcan se tiña que facer cargo, pre, vaya, pre depurálo, pre facer unho que tiña que facer, e resulta que sigue li, e tá criando erbas malcriadas, pero non se sabe nada. Iso como unha noite longa de vedra, sabe claro. dios o que durará isto? Eh, de, deixou de verter, supostamente, pois pues, sí. se queda. Exactamente. Pa, pa que, a ver quen é o bonito que... Queda que que destapa a pa monta. Que destapa E eh, bueno, outro, imos, pasamos de... Do Prestige Do Prestige, eh, tema cultural Muy Tocamos algún tema cultural eh, Sabedes que o 31 de outubro foi o estreno do, da, da película O Póstolo uh -huh. sí, claro É unha película de animación galega Inda que está pues, participada económicamente por, por outras entidades e outras, eh, outras institucións Sí. a Televisión Española tamén participa, por poner un exemplo, uh -huh. pois é unha película de animación galega eh, eh, que foi eh, rodada no sistema Stop Motion, Stop Motion estuve documentando, eh, que é dicir foto a foto, animación en volumen e foto a foto. Uh -huh. Uh -huh. Foto a foto, imaginadevos eh, eh, o traballo de chineses que que rodaban tres segundos cada día. Uh -huh. Tú imagínate, todo un día de traballo Pa ter tres segundos de película Olén. Manda carallo, eh Manda Me permite a expresión sí, sí. ah, Pois pues bueno, son bonecos de látex E, e, e maquetas uh. eh, Moitas maquetas destas reproducen construccións do caurel uh. eh, Penso que no, no Museo Nográfico de Quiroga eh, Hai algunha para ver Unha auténtica pasada Os que lle gusten as maquetas podenas ver Porque son auténticas reproduccións exactas De, de construcións do caurel E... Eh, uh -huh de pues, do, do interior galego por onde pasa o Camiño Santiago. Eh, participan en esta película de animación uh -huh. eh xente de do peso de, do peso eh, interpretativo que teñen xente como Luis Tosar, Carlos Blanco, Carlos Blanco uh -huh. fai eh pon a voz a Ramón, o protagonista, que aparte están caracterizados como a eles. Mhm. Uh Iso -huh. ver, unha pasada. Tambén participan Geraldine Chaplin, Celso Bugallo, Jorge Sanz, Manquiña, Isabel Blanco eh, Participaba Paul Nachi, que morreu E dedicanlle pues, un pouco esta película, a están dedicando a él uh -huh. eh, A historia, eh, unha, unha historia de misterio Ambientado no camiño de Santiago eh, Coalenda da Santa Compaña, tamén como, como protagonista ou como como tamén punto importante na, na trama. Exactamente. O sea que é unha película que costou máis de tres anos facela, non sei económicamente o custe de, o montante da, da producción, seguro que foi moito, pero bueno, que é unha película de calidade, de moita calidade, que está empezando a recibir premios, é uh -huh. moi burtoniana, moi estilo Tim Burton, que el o mesmo se, se viu un pouco representado no estilo, uh -huh. que vai dar que falar, seguro que vai conseguir premios eh, vai se vender van ben a, a outros países. É eh, unha mostra máis de que realmente, ainda que para moitas cousas parecemos tercermundistas eh, cando se demostra eh, con películas como esta que aquí hai creatividade eh, hai talento para facer cousas deste nivel eh, e máis, pero hai que apostar por eso. Para xente, pues, Estados Unidos Alemania etcétera. Galicia no séptimo arte que pronto chegará precisamente ali, a Hollywood. sí Para que, para que a xente poida mm, disfrutar dela. Exactamente. Claro, hai que poñer cartos e hai que confiar na, na xente en non deixarla ah. marchar. É de sempre, non? Si. Sí. Sí, deixamos marchar os medios de producción e deixamos, de marcha, e deixamos marchar tamén os recursos humanos, o talento e a creatividade. Exactamente. É bueno... Eh, unha noticia curiosa pa Para rematar. Para ir rematando logo. Venga. Estas noticias curiosas ou frikis. <ríe> me permite esa expresión tamén tan, tan de uso común hoxendía, non? Sí. Fixademos, eh? Cosas que pasan, eh? Sí. Si un carteiro quedou con 500 cartas de oleiros ou non os enderezos. Toma. A ver, enfróntase a un ano de cadea Por, de, por ser presunto autor dun de delito de infidelidade na custodia de documentos. De o sea que quedarte con correspondencia privada está penada con un ano de cadea. Claro. Home. Eh, pasou? Sabemos, os que coñecemos Galicia co rural galego, eh de unido. Sí. Con expresión catalana de unido. Sí. Pa topar o fulano, pa topar on dereito tal. Uh -huh. Pues ben, este, este rapaz eh, traballou só un mes na parroquia de Perillo, en Oleiros uh -huh. en ese tempo deixou de entregar 500 cartas Toma casaña Que fixo logo nese mes? Tomar viños? Oh. <risa> Jolín A pregunta Muy do chale. xuiz de porqué o fixo a súa contestación foi eh, sinxela e directa fixe no por gilipollas <risa> Recoñeceu que non entregara as cartas porque desconhecía a localidade eh, nunca estivera nese concello e non conhecían nunca Nada del eh, Que os números das casas non estaban localizables eh, Que as ruas eran moi difíciles de atopar uh -huh. Todo eso Eu estou de acordo con el Porque o Rural Galeo xa sabedes uh -huh. E máis que o número e a rúa e o lugar Casi hai que saber o nome do Furano e da casa claro. A casa de do Caborco A casa do Pepiño Das Cancelas o... uh -huh. Pois pues bueno, este deveuse volver tolo Debeuse ir un traballo dun mes de carteiro E volveuse tolo la... Nun mes la... non de entregar 500 cartas Imaginadevos Pero que la, que la zona, se seguramente, debe tener moita correspondencia, diríos. E eh, sí. tamén debería tener moita cantidad e moito volumen. Bueno, claro. bueno, é que hai moitos que cobran por o banco, hai moita carta de banco. No, <risas> claro, oxe, ainda, ainda chega, por desgracia, moita factura e moita correspondencia bancaria e tal. Exactamente. Pois pues o, o tipo, eh, diante do, do xuiz, do xurado popular, eh, non paraba de decir, eh, como son gilipollas, en vez de devolveras a Correos, que mm. é o que procede nestos casos, claro. alegando que non se atopou destinatarios, colle se devolveras a Correos e xa se acabou. Sí. Pero o tío foi agardando no coche. Mm. Por dar unhas na no furgoneta e a les deixou. Que pasou en todo o tema? Sigues investigando e eh, descúbrese que, por exemplo, o rapaz este tiña antecedentes eh, toxicológicos. Mm. Ah. Mm. E... Eh a furgoneta do seu traballo apareceu coas 500 cartas nun poboado po chabolista, supoñón claro. deía eh, polo suministro así pois este fulano defende a súa inocencia e pide clemencia ao xurado popular, agarrándose aos seus problemas coa droja que se deixou de cumprir o seu traballo eh, insiste, non foi por maldad foi por ser gilipollas exactamente Éi mesmo recoñece. Pois acaba a historia, o remato xa. Moi ben. da actualidade? paradoxos que que temos neste país. Eh, dedico dedícolle a Damia. que anda correndo por as redes sociais, pero Damia foi o que mo que mo mandou por correo electrónico. Algade <risas> que país temos, que que temos, que paradoxos se dan. A verdade é que en realidade superafición, pero paradoxos destes eh, clavan e eh, resumen unha realidade dun país. Que que en este país o yate do rei se chame bribón, que o maior banqueiro do país se chame botín, que a ministra de sanidade se Mato, e que para rematar, a que organice macrofestas en Madrid, seña Botella. Toma, así nos va, ¿eh? Desde logo. E como dicía, como me dicho outro día Paidantón, un amigo, un galego de 83 anos, Neste país non hai ignorancia. Hai super ignorancia. Exactamente. Que <risa> hai bordeixo? Pois, moi ben. Moi ben, Xosé Manuel. Sigamos escoitando polo internet. De acordo, pois. Unha aperta e e deico de Covindeiro Martes. Veña, e julio dentro dun ganaquinho volvemos a escoitarte. Adeu.